Ученикът не е по-горен от учителя си. Неделна беседа държана от учителя на 7 май 1922 г. в София. Не е ученикът по-горен от учителя си. Евангелие от Матей 10 глава 24 стих. Всички философски системи са учения за изяснение на живота. Ние изучаваме природата, понеже тя има съотношение спрямо нашия живот. Лекарите изучават качествата и свойствата на вредните микроби, за да могат да лекуват по-успешно своите пациенти. После те изучават други някои от тия микроби, които са по-благосклонни и разположени към човека, за да знаят как да ги употребят. Химиците, техниците и тъй всички изучават природата, понеже всичките и сили имат съотношение към човешкия живот. И каквото и да е учението, каквото и да е положението, ние трябва да го отнесем към известна област, и да определим точно неговото място и предназначение. Това е задачата на съзнателния живот. Вземете за пример религиозните учения. Религията – това е система. Това са методи за направление или отправление на по-висшия човешки живот в права посока. Не е религията, която създава човека, но човек създава религията. Не е човек, който създава природата, но природата създава човека. Тоест в обикновен смисъл. Аз често се изразявам, като казвам да почерпим нещо от природата. То изречение е само по себе си наполовина разбрано. Когато някой велик цигулар иска да изрази това, което е скрито в него, не му какво трябва. Трябва му една цигулка. Тая цигулка и този лъг, това е природата. Следователно, чрез нея, чрез тази цигулка, той може да изрази своето вдъхновение. Тази цигулка, като влезе в ръцете на цигулария, говори отлично. Тя оживява в ръцете му, но сложи ли е на земята, тя пак заспива. Следователно, аз казвам, Природата някой път е жива, а по някой път е спяща. Казвам, трябва да идем в природата. но кога да идем? Само когато Великият цигулар свири в нея, когато Божественият Дух я е всел в ръцете си и всички сили действат, както тази цигулка, тогава трябва да идем, а не когато цигуларят почива или Божественият Дух се е отеглил. Тогава и тя почива, защото и тази цигулка природата. И тя се нуждае от почивка. Всичко в света се нуждае от почивка. Сега мнозина имат криво схващане за живота. Например, искат да ги обичат хората, нали? Някому е жално, че няма кой да го целуне. Жално му е, че няма кой да му каже някоя блага дума. Жално му е, че няма кой да му помогне, да го нахрани и тъй нататък. Но, вземете за пример целувката. Да имаш хиляди души приятели, срещнете един целунете, втори, трети, всичките тия хиляда душите целунат. Питам. Крайният като те целуне, в какво положение ще се намираш? Ще кажеш себе си. Не искам повече приятелски целувки. Когато човек каже целувка, подразбира само една целувка, а не хиляда. А тия хиляди души приятели трябва да дойдат всеки по един път да те целуне, а не да тръгнат всичките в един и същи ден. Всеки да си определи един ден. Но целувката сама по себе си и тя е нещо неопределено. Откъде е дошлото и желание от човека? Това целуване, ядене, пиене, тия процеси, как са се явили? Те си имат свой происход. Сега няма да се спираме, защото ако се спрем на происхода на целувката, мнозина могат да кажат. Не искаме да знаем за целувката. Не е много важно. Целувката е толкова важна, както онзи, който надписва някоя полица. Казва ти. Искам тук да си сложиш подписа. Защо? Защото тази полица е валидна само с подписа ти. Трябва да целунеш полицата ми тъй, че твоята целувка да остане, да се знае, че твоето име е там, да Та един ден, където и да представя полицата, да знае, че ти си е целунал и в която и да е банка, да може да се ешконтира. Ако ти туриш само три белега, г т точка, никой няма да ешконтира. Тълкува се, че не си я подписал хубаво. Щом не можеш да я шкунтираш тази полица, значи не си я подписал, не си я целунал. Следователно, във всяко желание на хората се крие една користолюбива мисъл. Когато някой ми каже, подпиши ми тази полица, каквото и да ми говори после, Ама, аз те обичам, ти си ми приятел, ти ми направи една услуга. Каквото и да ми говори, аз зная, че за тази полица се крие нещо, крие се едно користолюбиво желание. Ако аз обичам някого, защо ми трябва полица? Ще му кажа, колко искаш от мене? Десет хиляди лева. Вземи и нищо повече. Никаква полица, никаква целувка. И без целувка мога да дам парите. Сега то е прямото учение на нещата. Христос казва Не е ученикът по-горен от учителя си. Какво е искал да каже той с тия думи? В ума на ученика не трябва да се яви той желание да стане по горен от учителя си. Защо? Аз ще ви кажа. Водата не може да се повдигне по-горе от уровена на своя източник. Това е закон. Слънчевата светлина не може да се повдигне по-горе от слънцето. Човек не може да се повдигне по-горе от Бога. Той може да стигне до Бога. Ученикът трябва да бъде като учителя си до същия уровен, нито по-долу, нито по-горе. Той там като достигне, по-нагоре не може да се подигне. Като своя учител да бъде и по тяло, да има същия строеж на тялото, да бъде като своя учител и по сърце, да има сърцето на своя учител и по ум да бъде като него, да има ума на своя учител и волята му и тя да е като волята на неговия учител. Тогава, какво е искал да каже Христос? Не е ученикът по-горен от учителя си. Той поставят два принципа. Ученикът искали да бъде учител? Той е изгубил своето предназначение. Той не е разбрал основния божествен закон в света. Искали човек да стане като Бога? Той е изгубил своето предназначение. Ученикът е една бяла книга, върху която може да се пишат хубави неща. Ако тази книга е написана, няма какво да се пише отгоре. Учителят е написана книга, на която хората се учат, а от неписаната книга никой не може да се учи. Но всеки може да слага там своите бележки. Питам сега. Ако онова, което сте научили от вашия учител, няма къде да го сложите на тази книга, какво ще ви ползва вашето знание? Един прост пример. Ако идете при някой семеделец и се нуждаете очито, той е готов да ви даде две крини, но вие нямате турба и той няма турба. И как можете да го използвате? С една шепа не може да се нахраните, трябва чувал. Този чувал е ученикът. Житото, което се изсипва вътре, ще бъде учителят. А двамата, учителят и ученика, като идат на нивата и изтърсят житото в нея, ще дойде растежа Сега ние встъпваме вече в една нова област, която е малко неразбрана, но казвам. Под думата «учител» Христос разбира един вътрешен принцип, а под думата «ученик» един процес, който сега се започва. Следователно, когато вие слушате какво и да е друго учение – трябва да имате желание да възприемете всичко онова, което е принципално, което е вярно и да го приложите. Вие се нуждаете да подобрите живота си и всички неща в живата природа са създадени за живите души, които са въплатени тук, на земята. Чрез кого и как Бог изпраща нещата, то не е толкова важно. Когато Слънцето изпраща своето благословение, когато Бог изпраща своето благословение чрез слънчевите лъчи, всички те идат съединени като бяла светлина. Сегашната наука ни казва, че бялата светлина не е само една, но има няколко светлини събрани, обаче между тия светлини спор няма коя да си тори името. Например, има червена, жълта, зелена, ясно-синя, тъмно -синя, виолетова и други още има, но нито една от тях не си турия името и да каже «Моето име е, трябва да фигурира тук». Но що минат през призмата? Разделят се. И всички се нареждат в една цветна гама. Обаче, като опрекараме тези лъчи през втора призма, пак се събират. Сега често в живота стават разни спорове. Тия спорове проистичат от разни призми. За пример... Аз ще ви дам какво ми разправише един приятел, каква е призмата на съвременното общество. Един вярваш спиритист, който вярва в прераждането и един евангелски проповедник, сами двамата се разговарят в стаята и се разбират. Казва евангелския проповедник. И аз вярвам, че има духове, че има прераждане. Той и в писанието го има. Излиза обаче и отива в евангелската църква и там пасторът казва: «Не е вярно, такива духове няма». Там не могат да се разберат, защото евангелският проповедник е минал през една призма, светлината вече не е цяла. Вътре вече има личен интерес, него е заговорил опортокаления цвят. Аз съм проповедник. Ако аз поддържам такова учение, с което моите слушатели не са фамилиарни, мога да изгубя репутацията си. Следователно, духове не съществуват и прераждане не съществува. Защо не съществуват? понеже са вредни за моя интерес. Събират се на третия ден, един казва. Как тъй? Защо не поддържаш това, за което бяхме съгласни? А другият отговаря. Е, ти си човек свободен, без закон си. А аз съм под закон. Един ден, като махна Юлара и устена отзад, и аз ще говоря като теб. Следователно, той изчита своите пасоми и слушатели за Юлар на главата си и за Остен отзад. И за и не може да му дадат да говори както той иска, но ще говори и даже ще мисли както те искат. Смешно е тогава, ако учениците заставят учителя си да мисли тъй, както те искат. Смешно е, ако слугите заставят господалите си да действат тъй, както те искат да действат. Учителят ще мисли по правилата, по които той е длъжен да мисли. И ученикът ще възприема това знание според правилата, на които животът му е подчинен. Учителят има известно задължение, а ученикът има друго задължение. Но не мислете, че тия отношения се ращат сега. За да бъде човек в духовен смисъл ученик, той е определено от хиляди години. То съществува от хиляди години. Сега, когато някой ученик постъпи в едно учебно заведение, гимназия, университет, там все си има известни правила. Но въпросът е, откъде тази мисъл в главата на тия професори или учители да турят правила. Защо и за какво? Без правила не може ли? Не може. Те прилагат уния правила, на които са се подчинявали в далечното минало. Всички ученици трябва да се подчиняват на тия правила. Следователно, първото нещо. Всички вие трябва да съзнавате отношението си като ученици. И злото в сегашния свят е, че всеки иска да бъде учител. Няма нищо против това. Стига да сте една книга не само написана, но хубаво написана. И тази написана книга, като я прочете някой, който и да е, да може да изправи и подобри своя живот. В света има хиляди извори, но тия извори имат своята ценност с лечебната си сила. Всичкото и вземете като символи – извори, гори, планини, долини, реки и тъй нататък. Това са все символи – уподобления на духовния свят. И ако вие не знаете как да четете тази книга – природата, как да научите тази азбука на земята, не мислете, че като идете на небето ще ви научат на тия работи, на тези Елементарни работи ще ви върнат на Земята, за да се учите. Прераждането е закон. Вие ще се природите в тази забаваченица, Земята. На всички небежи, които са мислили на Земята, че са много знаещи, като идат на небето ще им кажат какво ние тук нямаме такива заведения, такъв курс, такива забавачници. Върнете го да си довърши своето учение. Един българин при освобождението на България, който освършил в Америка, имал големи претенции, бил много щеславен. Като се върнал тук, явява се пред княз с Батенберг, който му дава отличен прием и му казва аз съм готов да ви услужа, каквато служба поискате, пръв министър или друга някоя длъжност, каквото поискате, ще ви дам. Той се е понадул, казва. Трябва да си помисля малко, аз искам да бъда директор на някоя гимназия. Е, тогава, казва Батенберг, ще се отнесете до министъра на просвещението. Той мисли, че директор на гимназия е много важна длъжност. Сега, когато Господ ни повика и каже, поискайте нещо от мен, ние се изпъчим. Какво искаш? Искам да бъда директор. Господ казва, иди при министъра на просвещението. И всички сега са пратени при този министр на просвещението, тук, на земята. Този министр на просвещението, това е въплащението и този министр, като дойде, той ще те назначи, ще подпише указа и тогава ще го прати и при Бога, той ще го санкционира и ти ще станеш директор. Ама, уния ученици, на които си директор, тъй ще те посрещнат, че ще ги помниш дълго време. Сега ще поспра малко и ще ви разправя една легенда. Един от великите ангели на небето, аз го наричам Орифил, дошъл да посети хората и да види как живеят да се позанимае малко за своите изследвания. Като минавал през една улица, чул да се вдига голям шум. Гледа в една люлка едно малко дете и му казва Батковото, защо плачеш? Няма кой да ми помогне, тия хора не ме разбират, те са ме оставили в тази люлка, малък съм, не мога да се проявя, пък и не разбирам закона. Какво искаш? Гладен съм. Взема ангелът биберанчето, торя го в устата му. Това било едно малко момиченце на една година. Ходил той и следвал. След 4-5 години минава, гледа на пътя друго момиченце, пак в неволя. Плаче, плаче. Защо плачеш? Пита го той. Изгубих майка си, не зная как да се върна у дома. Взема той това момиченце, завежда го къщи и забелязва, че той е същото, на което той е дал биберончето. Първия път плачеше, че е нямало кой да му даде храна. Втория път плаче, че е изгубило майка си. Ходил той, изучавал уравнението на хората, науките им. След 19 години минава и там, при една река, вижда една мума на 19 години, която се готвила да се хвърли във водата. Спира се той и казва: Какво искаш да направиш? Отчаяна съм от живота. Не ми се живее, защото имах един, който ме обичаше. И слъгаме. И сега за мен животът няма смисъл. Мислиш ли, че този, когато обичаш, може да ти даде това, което желаеш? Аз не го само мога да бъда щастлива. И тя пак плаче. Първия път плачеше за хлебец, за млечице. Втория път плаче, че е изкубила майка си. А третия път че е изгубила своя възлюбен. Ще чакаш. Ти ще намериш своя възлюбен. Ти си се излъгала. Твоя възлюбен никога не лъже. Теб те излъгал някой в името на твоя възлюбен и ти искаш да се хвърли сега преката. И съвременните хора са се отчаяли някой плаче за хлебец, друг, за баща и майка, а трети че е изгубил смисъл на своя живот. Защо са изгубили смисъл на своя живот? Те не са намерили още тоя смисъл. Не са го намерили. А когато вие намерите вашия възлюбен, какво ще ви даде той сега мнозина говорят за възлюбление и казват Да има някой да ме обича. Аз казвам Ако турят една вършка на главата ви и тя ви обича, тя чопли. Вие почвате да се дращите, тя казва Аз искам да посмуча малко от твоята кръвчица, за да стана благородна като теб. Е?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 който да е проводник, за да го познаете. Заблудите ли се, вие, да помислите за онзи, чрез когото любовта иде? Да кажете, че от него тя излиза. Вие ще бъдете при реката, да се хвърлите вътре, за да се удавите. Ама ако на този прозорец, през който минава тази любов, дори някои своите кепенци и не може да премине любовта и тя остане отвън? Кой е крив? Първото положение трябва да схванете. И за себе си някой казва Трябва да ме обичат. Ще отговориш тъй. Когато Господ мен обикне, аз ще му кажа и теб да обикне. Когато Господ дойде и прояви своята любов към мен, аз ще му спомена и за Тебе. Той може в синца да обича. какъв е законът на любовта? Нека направим едно определение. Когато слънцето грее и спряща светлина и топлина, какво се иска от нас тогава? Всеки да определи една малка площ на земята, да я изкопае, посее и ще израсне нещо. То и Слънце не можете да го приближите и да го целунете, да го прекърнете. Но от Неговата целувка ние можем да направим едно благо за себе си. Слънцето казва «Изори нивата и посей нещо». Аз ще проявя любовта си, аз ще изкарам нещо, каквото посадиш Ябълки, сливи, круши, дини, тигви, репи. Всичкото и аз ще го възрастя. Ти ще опиташ слъчината на моята любов в дините, в ябълките и прочие. Следователно, когато Бог се прояви в нас и сегашните хора искат да го прегърнат, той няма нужда от прегръщания, а казва И сърцето си, след това посеи най-хубавите семена и когато те израснат и плодовете озреят, ти ще вкусиш от благата на великата любов. Сега какво ни учат съвременните учени хора? Много хубаво учат. Не намирам нищо лошо нито в химиците, нито в техниците, нито в физиците, астрономите, биолозите. Всичко каквото учат е право, но то е външната страна на живота. Светлината имала седем цвята, но ако ние не знаем как да използваме всеки един цвят, какво от това Онзи-художник, който разбира закона, като вземе четката, знае как да съчетава тези бои, и той ще направи някой образ. И онзи-земеделец, който разбира закона на тази светлина, ще я използва по друг начин. И въобще, който разбира закона на тази светлина, той ще използва светлината по един или друг начин. И ако ние не знаем как да използваме Божията любов, всичко е напрасно. И тя си има не само своите цветове. Пак ще кажа, любовта няма само седем цвята. Един английски учени и проповедник оподобява, че и любовта има седем цвята. Но аз се различавам. Аз мисля друго за любовта. Тя има повече цветове. Много повече цветове. И от всеки един цвет на любовта се раждат особени плодове. Съвременната наука още не е изучила при какви условия се раждат ябълките, крушите. Защо соковете на ябълката се отличават от соковете на крушата или на сливата? по какъв закон се различават. В сливата има нещо особено, в ябълката има нещо особено, в крушата има нещо особено, в лимона. Във всички тия плодове има нещо особено. Това са съчетания на тази светлина по особен начин. В някои плодове преобладават известни цветове повече, други – по-малко. За пример, вземете черешата. В нея преобладава повече червения цвят. И следователно, ако някой е малокръвен и ако той разбира закона при яденето на черешите, ако той има той разположение, ако яде по новия начин, ядене чрез разбиране, а не е механически – че е дошло времето, 12 часа, например. Ако има той вътрешно разбиране, тъй както природата е създадена и както ние сме създадени, непременно той ще възприеме всичко нова, което е необходимо за неговия организъм. Тъй във всяка една наша дума, във всяка една наша мисъл, Преобладава различен цвят от цветовете на любовта. Някой казва Ние можем, лесно е да се живее в християнството. Ако беше лесно, защо християните не са сполучили в приложението на христовото учение? То е наука. Дълбока наука. И Христос казва само по един начин може да се предаде истината. Този дух на истината, когато дойде, той ще ви я предаде. Ако ние учим християнството без Божествения дух, въпросът е свършен. Ние ще научим само външната страна, че Христос бил велик човек, реформатор. Но сега не можело да се приложи неговото учение на земята. Не му е дошло времето. В бъдеще, когато човек еволюира по този или онзи начин, Христовото учение трябва да се разбере. То е основано на един велик божествен закон. Закон над всички закони. Неотменният закон на любовта. И ние казваме, че тази любов може да се приложи навсякъде. Любовта изисква само да нахраниш гладния, колия да облечеш, невежия да научиш. Любовта не изисква да правиш на хората палати, да правиш по 10 костюма, по 10 чифта чепици. Но любовта изисква да му дадеш само това, което му е необходимо. А другото и децата даже могат да направят. И аз забелязвам, че съвременните хора, когато дойде някой приятел, много говорят за него и в самото ядене влагат нещо много лошо. Ние искаме да го задоволим с ядене. Сложим му едно ядене, две, три, четири, и му казваме, хъпни си от това, хъпни си от онова. И на стомаха му стане тежко и сетне му кажа, Е, кажи ни нещо важно. Какво ще ви каже? Казва, нямам разположение, приядох, ще чакате. И погледнете, той се разболял и си заминал. Като дойде вашият приятел и искате да научите нещо от него, не го го щавайте. Малко му дайте, но с любов му дайте. И българинът казва не го щавайте много. Казва Христос. Ученикът не е по-голен от учителя си. Тоест, Изявената любов не може да бъде по-голяма от неизявената любов. Граничната любов не може да бъде по-голяма от безграничната. И чудни са хората като казват Ти не ме обичаш. Защо да те обичам? На какво основание съм длъжен да те обичам? Или ако аз кажа Ти на какво основание? Защо си длъжен да ме обичаш? Ако аз съм подписал един запис, взел съм пари на заем, ще кажеш Господине, ти си целунал този запис. Готов ли си сега да седиш на думата си? Да, признавам. А ти дойдеш, представят ти един запис и кажеш не е мой, не го познавам. Друг го е подписал. Любовта – това е закон на свободни отношения. Отношенията на учителя и ученика са абсолютно свободни. Учителят няма право да вика и да казва на ученика. Ти трябва да се учиш. Ти знаеш ли, че си в моята школа? Не, не. В Божествената школа учителят е абсолютно свободен и ученикът е абсолютно свободен. Ученикът може да каже Ако искам ще се уча, а ако не искам няма да се уча. Той може да стане учен, а може да остане и невежа. Сега вие можете да го морализирате или не. Той е избрал едно положение, за да придобие известна опитност. Нека я придобие. И учителят нека си избере. И той има свое разположение. Следователно, и двамата, ако са в тази велика свобода, няма да има никаква дисхармония. И всичката съвременна дисхармония сега от какво поистича? Ти любиш някого, но почваш да ревнуваш. Какво показва ревността? Ревността това е една любов, проявена чисто на физическия свят. Ревността, това е първото съмнение, че ти нямаш вяра в моралния престиж или уровен на твоята жена или мъж. И учителят може да ревнува своя ученик, ако е изгубил доверие в него. И ученикът може да ревнува своя учител. Той е изгубил доверие в учителя си, проявление чисто на физическото поле. е. Питам. Ако ревнуваш, какво ще спечелиш? Ревност за истината е друго, а ревност за любовта е друго. Когато с тази ревност ти отслабваш и ограничаваш човека във всичките негови постъпки, то е безразцътство, то е чисто физическо. Това са полици. Ти ме следиш. Аз съм подписал 10 полици и ти ме следиш, дето отида, все ме следиш, да не би да избягам някъде. Може да питаш. Еди, кой си господин София ли е? Защо? Аз много се интересувам за него, защото имам вземане-даване. Или не искам да изляза от България, защото 10 -те полици. Като вземеш полиците, да отива където иска. Праве човек. Следователно, ако ти ревнуваш човека, разбирам, че имаш да му плащаш, а ако той те ревнува, има да ти плаща. Питат някой. Как да макнем ревността? Ще си изплатите полиците. Ще влезете в положението на учители и ученици, т.е. същите принципи ще освоите. Ще влезете в положението на слуги и господари. Защото, за да подобрим този живот на земята, ние трябва да разберем Великия Божествен закон и да уредим сегашния си живот. Някои казват. Ще се уреди, да, но в този живот, днес трябва да уредим този въпрос. Някой казва, бъдеще. Всеки въпрос сега може да се уреди от чисто божествено гледище. Ако ти не си готов сега, в този момент да го уредиш, то и в бъдеще няма да си готов. Казват, в следващото прераждане, ако в следващото прераждане този цикъл се завърши, ще изгубиш последния трен. Нали и треновете имат разписание, и като идеш да изгубиш последния трен, тогава там кой трен ще вземеш? Някои казват, има време. Да. Има време, но ако има 10 трена и вие сте изпуснали първия, втория, третия, ако сте изгубили и тях, а остава само един трен, тогава питам, какво ще бъде вашето положение? И Христос казва, ученикът не е по-горен от своя учител. Доста е на ученика да бъде като своя учител. Не е ли достатъчно за нас да бъдем като Христа? Не е ли за всинца ни достатъчно да бъдем тъй доблестнита и самоотвержени, както Той е доблестен и самоотвержен? Не е ли достатъчно да имаме Неговия ум, Неговите стремежи, Неговото далечно схващане? Но ние ще кажем, той е Христос, Син Божий. Той е Учител, подразбира, че всички вие сте ученици. Нали и унези, които искат да бъдат ученици, унези, които въздишат и казват «Да има някой да ме обича». Те трябва да имат тия качества. Само ученикът, който е разбрал своя Учител, може да има тази любов. Любовта, това е едно разумно проявление и само между две възвишени и разумни същества може да съществува тя. И всякога, когато любовта се проявява, има разумност. Даже тази любов се проявява и в кристалите. Любовта трябва да бъде разумна. Престане ли тази разумност? Любов няма. И когато говорим за любов, разбираме две същества, еднакво развити по ум и сърце. Еднакво умни, повдигнати културно, с благородни души и силна воля.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 Любовта е като музиката. Само двама велики музиканти, когато се съберат, единя вземе е първата цигулка, другия втората, обичат се. Защо? Двамата ходят заедно и дават концерти. Ако дойде третия, ти каже «И аз ще дойда». Но него може да взема да им парди цигулките. А на сцената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 Ще пазиш котията на цигулката. Ще пазиш тази котия на любовта, защото там, на сцената, ще бъде много трудно. Някой път ще слушаш, но и то е благодат. А като знаеш сам да свириш, друго нещо е с един свой приятел да свириш. Друго нещо е да вземеш тази цигулка на любовта да, заедно с Христа. Само, че аз вземам Христа в преносен смисъл и ти с него да свириш. А друго е някой да свири за Христа, а ти да слушаш отвън. Има разлика между свирене и свирене. Ще ви преведа пак конзи анекдот за един българин. Това било в Москва. Един българин по необмисленост взема под найем една квартира, но скъпа. Дал толкова пари, че не му достигнали и до края на годината да свърши. Казва на един приятел. Да знаех, не бих блясал, Дадох пари на Другият му отговаря. Лесно. Аз ще накарам тая Рускиня да ти върне парите назад. Как? Мълчи? Един ден той идва с един свой приятел, донася си гайдата в стаята, като засвирил целия ден на втория, на третия ден. Рускинята току идва и казва, моля, вземете си парите и напуснете стаята. Българината е изобретателен, употребил една китрина, не иска да се кара, а свири. Казал, празник имаме ние, българите, обичаме тъй да свирим. И ние пеем, но вие повече свирите от нас и пеете, не ви искам тук, защото не можем да работим. Достатъчно е на ученика да бъде като своя учител. И както тая малка хитрина, и ние често се освобождаваме с хитрини. В християнството, в новото учение, никакви хитрини не се допущат. Изиска се един живот чист, абсолютно чист и свят. Този живот трябва да има всичките стремежи тъй, както са излезли от Бога. Във всичките си действия трябва да бъдем тъй безкорисни, тъй любящи като Него. Да не въздействаме на Божията любов, да я не използваме. Тоест тази любов да минава през мене и нито едно срънци да не вземаме. Всяко да отиде по своето предназначение. Чуждото нека си върви. От невидимия свят следят, светлината е определена за нас. Някой казва, може ли да се грееш където искаш? Не е тъй. Има дни, когато е определено за вас да се греете, а има дни, когато не е определено и щом се греете, то понеже не трябва да се греете, ще ви затворят. Щом не е определено, вие ще бъдете болни. Някой казва, ще се грея. Не, не. Ще се грееш, когато е определено и трябва да използваш времето. А сега мислят, че всякога може да се грееш. Сега нас ни учат, но вие казвате, Добър е Господ, аз нямам съмнение, че Господ е много добър, но ние не сме добри. Господ е в себе душт, да, но ние не сме такива. Тоест, ние като не знаем, ще пристъпим закона, ще съгрешим и ще дойдат лошите последствия. И тогава ще дойдат да ни утешават. Щупи ми се кръка и някой ми казва. Такава е била волята Божия. Такава не е Неговата воля. Защо Господ ще ми направи кръка, а после ще ми го щупи? Защо Той ще ми даде уми и после ще ми го вземе да ме направи идиот? Не е волята му такава. Някой друг те е клопнал и казваш. Господ е казал тъй. Не, не. Всички тие анормалности са произлезли от неразбиране на неговите закони. И зато и Христос казва Ученикът трябва да бъде като своя учител. Тогава има друго заблуждение. Ако не може да бъде като своя учител, какъв трябва да бъде? Търговец, например, не може да бъде... А какъв трябва да бъде. Проповедник трябва да бъде, свещенник, владика, някое високо положение да бъде осигурен. Ами в природата няма ли търговски сделки? Има търговски сделки и в природата. Човек всичко може да бъде и да изпълни волята Божия. Всичко може да бъде в света, и ние можем да бъдем такива само, когато разберем тъй дълбокия смисъл на живота. Когато Бог е с нас. Когато Той е с нас, всичко можем да направим. Когато любовта е в един човек, той може да се подигне над своя уровен. Но любов ни трябва. Учител ли си, свещеник ли си? Каквото и знание да имаш, но без любов ти не можеш да свършиш работата си както трябва. Обратно, имаш ли любовта, можеш да заемеш най-низкото положение в света. Метач можеш да бъдеш, но ще извършиш всичко отлично. Ако си метач, с любовта можеш да извършиш много повече. В Америка един американец получил 15 милиона наследство. Той раздал всичките тези пари на бедните и взел една метва и почнал да мете в Нью Йорк. Питат го, защо? Предпочитам, казва, с труд да си изкарам прехраната, отколкото да живея с тия пари, които не съм заслужил. И наистина. С труд и със своя пример, той е направил повече отколкото с тия пари. И тъй, моята беседа тази сутрин има за цел само учениците ми, а не у нези и външните слушатели, те много късно са дошли. А съм много напреднал. Не мога да се повръщам назад. Говоря за учениците. За малцината говоря. Пак казвам, какви философски разбирания трябва да имате? Вие не трябва да си правите иллюзии. Време е за вас да си зададете един въпрос. Разбирате ли Христа? Мислите ли като Христа? Чувствате ли като Христа? Действате ли като Него? Вие ще кажете – приблизително. Не, не приблизително, а абсолютно еднакво с Него. Подразбирам принципиално. Трябва да имате същите желания, които са движили Христовия Дух, същите подпочтения. Единният този Дух трябва да проникне и в учителя, и в ученика. Не два духа, а един велик дух трябва да прониква. И тогава, според неговата мъдрост, той ще определи положението и на ученика, и на учителя, отношенията им на физическото поле. Някой ще попита: Какво иска да каже учителят? Какво искам да кажа ли? Ако този дух е във вас, той ще ви научи и припомни какво искам да ви кажа аз. И като казвам аз, подразбирам онова великото, божественото, което е създало всичко в света. Едно аз има в света. Само Бог е аз. Он си първият, който е създал всичко в света. Аз подразбира Бога, който е създал целия космос. Само Той може да каже Аз създадох всичко това. Всичко това е Мое. Аз съм и освен мене няма друг. А сега ние се изпъчваме и казваме аз съм, знаеш ли? Да. Ти си един аз, който нищо не си направил. Ти си един аз, който даже 100 кг не можеш да носиш на гърба си. Ти си един аз, който не можеш да претърпиш една малко обида. Един аз, който не може да живее с никого, не си уредил сметките си. И тъй нататък. Трябва да съзнаеш кой е Той аз. Той е Бог. Любовта. Тъй трябва да мислим и само по този единствен начин можем да урегулираме живота си. Само един морал има в света. Ще каже някой, да живеем в любовта? Това са прасни приказки. Да си кажем една сладка дума. Ама ученикът не се учи. Ама ти ли ще го морализираш? Ако иска да се учи, ти ли ще го учиш? Всеки един, който е влязъл в божественото училище, трябва доброволно да се учи. Ако иска да седи, ако иска да се учи, той е абсолютно свободен. Учи ли се, той е с нас. Не се ли учи? Не е с нас. Люби ли, обича ли, с нас се? Не люби ли, той е вън от нас. Няма какво да се безпокоим. Сега вие се спирате и казвате. Учителю, кажи ни някоя тайна. По-велика тайна от любовта няма в света. И ако вие бихте разбрали тая дума, щяха да се отворят очите ви и щяхте да видите това, което никога не сте виждали. И тогава вие ще мязате на унази мома, която като седи, гледа да минава един много богат момък и казва Да е Господ толкова добър, че с него да живея. Ама как ще живее с него, като не знаеш да свириш? То е желание. Всички ние искаме да живеем с Христа и можем да живеем. В нас трябва да топти същото благородно сърце. Вземете го не само в преносен смисъл. Той благородно сърце, както в него е топтяло преди 2000 години. И този ум, тъй както е мислил, както преди 2000 години е мислил. А знаете ли сега Христос как мисли? Две хиляди пъти по-добре, отколкото едно време е мислил. Сега, като казвам тъй, вие ще дойдете до философски разбирания. И Христос се е разширил сега. Какво отношение? Най-първо, в началото, майката повива своето детенце в пелени и говори като него. Мъчи се като него да говори. Детето говори криво и майката говори криво. И тя се мъчи да говори като Него. Но след 10 години майката казва Не е така, мам. Едно време аз говорих като Тебе, а сега Ти ще говориш като нас. Едно време Христос говореше като нас, а сега иска ние да говорим като Него това едно време се мина вече. Едно време Христос говореше като нас, сега се е изменил законът и Христос казва сега Вие ще говорите като мен. Едно време Аз чувствах като Вас, но сега Вие ще чувствате като мен. Едно време Аз мислих като Вас, а сега Вие ще мислите като мен. Не е ли правдоподобно това? И следователно, ако вие след 2000 години не сте в състояние да мислите, да чувствате и да действате като Христос, вие не можете да бъдете ученици. Не е ученикът по-горен от учителя си. И Идай! на тия малкото ученици, които са казвам, Като се върнете у дома, торете ръката си на сърцето и слушайте се дълбоко. И кажете тъй, топти ли това сърце както сърцето на Христа? Толко с години той е топтяло за прасни работи. Почна ли да топти като сърцето на Христа? Подръжте дълго време ръката си и си дайте един положителен отговор. После, турете ръката си на главата и кажете: Този ум хиляди години е мислил за празни работи. Точна ли вече да мисли като ума на Христа? След това, погледнете на ръцете си и кажете: Тие ръце. Хиляди години са работили, всичко са вършили. Почнаха ли да вършат това, което Христос върши? Да действат както Христос е действал? Ето важният въпрос. Този въпрос учениците трябва да разрешат днес. Неделна беседа държана от учителя на 7 май 1922 г. в София.